Na Zelenou horu byl odkud si z Brna převelen nadporučík Pernica. Měl zaražený postup pro opakované opilství a jeho nadřízení skonstatovali, že není způsobilý vychovávat vojiny u bojových jednotek. Pernicovi toto rozhodnutí přišlo poměrně vhod, neboť se mohl opít nejprve ze žalu a potom ještě uspořádal pitku na rozloučenou. Když konečně trochu vystřízlivěl, zbalil si propriety a odjel na nové působiště. Den, který si za tím účelem vybral, se náramně vyvedl. Babí léto by naraz chtělo nahradit předchozí sichravé dny a slunce hřálo jako uprostřed července. Nadporučík Pernica, jakkoliv si umínil, že na nového velitele učiní ten nejlepší dojem, pocítil již na nádraží ve dvorcích ukrutnou žízeň. Jedno pivo mě neporazí, zahučel optimisticky a zamířil do restaurace. Nutno přiznat, že měl naprostou pravdu. Po jednom pivě byl skutečně docela fit, jak duševně, tak fyzicky. Horší to bylo po 25. pol zejména když si k tomu dal ještě 10 a dvě kmínky. Jsou toho, Zablekotal a stáhnul ze stolu ubrus. Tyž ty pracující? Já jsem pracující? Vysá může podíbit? Vím, odvětě, Hostinský, ale ty už zaplať a koukej vypadnout. Pernica s tímto řešením ku podivu souhlasil. Pokynul přátelský Hostinskému, vyčural se na telegrafní sloup a vrávoravým krokem se vydal po silnici, kroutící se vzhůru na zámek. Ho vse v a krok za krokem neohroženě postupoval k vytčenému cíli. Jenomže bylo úmorné vedro a asfalt na silnici byl měkký a místy úplně rozteklý. Nadporučík jen z těžka zvedal nohy z té husté černé kaše a usilovný pochod ho záhy přestal bavit. Dospíval Čapájeva, vse několikrát mohutně říhl a pak prohlásil štěstí i je muška zlatá. A živosti, jo, no. Poté zajodloval, svalil se na silnici a usnul, bohužel na místě nepříliš frekventovaném. Tak se stalo, že zde zůstal ležet delší dobu nepovšimnut. Nehledě na to, že na podzimní počasí není příliš spolehnutí. Sluneční paprsky ztratili záhy svou intenzitu a rozteklý asfalt, v němž nadporučík spokojeně krupal, začal pomalu, ale nemilosrdně tuhnout. Když po nějaké době naléhavě zatroubilo auto, které se napříč ležící postavě marně snažilo vyhnout, nadporučík se probudil. Zamříkal nechápavě očima, snažil se zvednout, ale marně, Zacukal sebou, leč bezvýsledně, pevně sevřen s tuhlou masovou asfaltu, nemohl učinit jediný kloudný pohyb. Pomoc! Pomoc! Z troubícího auta vystoupil šofér. Když zjistil, v jakém se Pernica nachází stavu, zahalekal na závodníka. Po se ta je liž nějaký lampasáka, nemůže se hnout. A ukopnilo, prdera, se svalí do příkopu, poradil mu spolujezdec. Pro takovou volovinu nebo vylízat z vozu. To nepomůže, tvrdil šofér. On je přilepej k silnici, jako moucha k mucholapce toho. Budou muset buď vyhorat, nebo vybagrovat. No, tohle začalo závozníka zajímat. Vystoupil z auta a počal se nešťastnému pernicovi vysmívat. Jsou druzí, no, nadporučík. Udělejte něco, ale rychle. Mně se chce... Na velkou stranu. Jo, kamaráde, vysmíval se mu závozník, se asi budeš muset posrat. Tady je každá rada drahá. Co kdybychom vytahli lanem, navrhoval šofér. Myslíš, že ten asfalt povolí? A možná, že jo, možná, že ne. Pokrčilo rameny závodník, ale já s tím nechci mít nic společného. Když se to povede, tak z toho stejně máš. A když toho bejka přetrneš vejpůl, tak nám přišel atentát na příslušníka ozbrojených sil. To je pravda řekl šofer. Nedá se nic dělat, no? Soudru zí, přeci jezdy nenecháte zahynout. Neboj se, uklidňovalo závozník. Pomoc přijde dřív, než A taky přišla. O postiženém důstojníkovi se dozvěděl sám veliký terasky a okamžitě spěchal k místu incidentu. Sodru majory, nadporučí k piernica. Ohlásil se přilepený nešťastník. Bohužel si nemohu postavit do pozoru. Terasky na něho opovržlivě pohlédl a pak podezíravě nasál do nosder vzduch, který se mu nezdál dostatečně čistý. Vy jste se posrali, pernica! Bože můj, také důstojníky mi sůdruhovia posílají! Sůdru majory, Nemohl jsem vyhledat latrínu, paní Ač, terasky otráveně mával rukou. Tři chlapi vás vykopou krompáčom a rozbitou silnicu dostanete před k náhradě. Potom se otočil na podpatku a s výrazem nejvyššího pohrdání opustil důstojníka, který ztratil jeho veškeré sympatie. Když o několik hodin později namítl kapitán Ořech, že by nebylo vhodné, aby potupeného nadporučíka vyprošťovali obyčejní vojíni, ušklíbl se terasky a řekl: "Kdyby nebol posratý, vykopal by som ho sám, a vy orech s ostatními důstojníky byste ho oslobodzovali ještě teraz."